16. Pink Zokni Aki kínál, átad forgalomba hoz. Römizés közben ráébredek, hogy pont úgy kártyázom, ahogy az életemet vezetem. Meggondolatlan, hirtelen, türelmetlen, következetlen vagyok, és voltam sokszor. Nyerő lapokkal is képes vagyok veszíteni, mert át átgondolatlanul felületesen játszok és élek. Hiába oszt a sor szerencsés lapokat, szerencsétlen módon vagyok képes dönteni. Nem figyelek oda, nem fókuszálok, csak beszélek, dumálok, pofázok róla, de nem úgy cselekszem. Tetteim nem igazolják vissza szavaimat. Lehet ez sok mindenre fogni, hárítani, elmismásolni, attól a tények még tények maradnak. Nyilvánvaló helyzeteket is képes vagyok elbaltázni. Sok esélyt, sok lehetőséget elszalasztani a rohanásban, kapkodásban. Le kell ezzel állnom. Le kell csendesednem. Újra kell terveznem, megfontoltan, lassan, óvatosan haladni. Gondolkozni cselekvés előtt, de semmiképpen nem helyette. Tenni a dumálás a felesleges szócséplés helyett. Felelősséget vállalni, felnőni, férfivé érni. Ideje ötven évesen Ez a legnagyobb lecke életemben A legnagyobb kihívás Szabadságom, önrendelkezésem elvesztése A börtön Ha itt és most nem tanulom meg, akkor nem tudom mikor és hol Nem fizethetek nagyobb árat ennél Szégyen és megbélyegzés Ám egyben új lehetőség is a felemelkedés, a megtisztulás, megbűnődés, a feloldozás és újrakezdés lehetősége pont félidőben, tehát ennél az ötven évnél. Ha jut még ugyanennyi, van esélyem a második ötvenet emelkedetten, éretten, felnőtt módjára tisztán, egyenesen és nyíltan végigcsinálni. Ez a lecke, ez a tanulság, ez a karma. Bűn és bűnhődés. Tisztalap, új esély, új ember. Foglalkozz magaddal. Hányszor mondta nekem a növény, az ajahuaszka, és hányszor nem figyeltem rá. Ha a társadalmon akar segíteni, csak foglalkoz magaddal. Most már muszáj megtanulnom, mert az életem a tét, és én szeretem az életem. Szerencsés vagyok, mindig is az voltam. Isten szeret. Én is szeretem őt, de mostantól másképp. Alázattal, lassan, kegyelmesen, igazi szeretettel, odaadással, szolgálattal. Nem én vagyok az első. Az osztó az első. A sors, a lapjárás, Isten az első. Ebből kell játszani. Ebből kell kihozni a legtöbbet. Ebből kell nyerni. Mindig van megbocsátás, bűnbocsánat. Ha szándék és erő van, jóvátétel is van. Jóvá kell tennem. Jóvá fogom tenni. Jóvá teszem. Megfizetek, felállok, feltámadok és újra kezdek. Csak néznem kell a leosztott lapokat, figyelnem, koncentrálom erősen, jól keverni a kártyát, tisztelni az ellenfelet és kijönni az aduászszal, ha eljön az ideje. Az aduász pedig én magam vagyok, egy újjászületett, megújhodott, lecsendesedett, kitisztult ember. November 30 -a. Azt hiszem, először aludtam végig egy egész éjszakát. Jó jel, azt hiszem, talán az anyuékkal való találkozás nyugtatott meg ennyire. Hát, ha így is marad. Tibi ma reggel két nap intenzív melankólia és halátusa után fel kell velünk edzeni. Visszatért belé az élet, már enni is tud. Délelőtt szemle és biztonsági vizsgálat. Ilyen patikarend és precíz szögletesség még sose volt az árkánkban. Az utolsó lepedő és pokrót sarkát is feszesre húzzuk, a törölközőket szabályos, derékszögű háromszögre hajtjuk. Felsepré és felmosás mindenbe a szekrénybe ládába. Ez mind kurvasokat jelent a nevelőnőnél és a felügyelőnél egyaránt. Ezek mind-mind jó pontok nekünk, amikért kiváltságok járhatnak. Nem is volt hiba, Ám a második vízforralónk Tibié most valahogy szemet szúr. Örökölte valami szabadultól, de számlája nyilván nincs róla. Nagy baj. Azonnal meg is vonják tőlünk, megy egyenesen valami raktárba. Ez szerintem geciség, ostobasság. Szerintük meg szabályzat. Ennyit az értelmetlen szabályokról. A szemle és a biztonsági alatt vigyázban állunk, meg nem mukkanunk, ez a Ez a rend. Csak úgy, mint előtte a bogárírtás alatt, csak akkor odakint feltartott kézzel arcol a fal felé. Reggeli közben törnek ránk. Van tíz, azaz tíz teljes másodpercünk, hogy mindent pakoljunk össze. A kajával teli asztalt, az ágyat és az ágyneműt, a mosást, a ládákat, a szekrényeket, írtásra előkészíteni mindent. Tíz kibaszott másodperc. Le sem tudom nyelni a falatot az arcomból, de ezt itt pont leszarják. Mint három hülye, nem normális őrült kezdünk eztelen kapkodni, futkározni, pakolni, hogy beleférjünk a lehetetlen intervallumba, miközben üvöltenek velünk, hogy micsoda rohadt Roger brigád vagyunk, akiknek hiába beszélnek. Összebaszunk mindent, ládák, törölközőkkel lefedve az ágyak tetején, félig rágott kaja bedobálva a szekrénybe, Mindez húsz másodperc alatt. Már kint állunk a folyosón, arcol a falnak feltartott kezekkel, amikor kérdezi az őr. Van bogár? Viszonylag kevés, nem jellemző. Válaszolok. Akkor újra felteszem a kérdést, mert látom nem értik. Van-e bogár? Igen vagy nem? Kevés. Tehát van? Igen. Míg ezt megtárgyaljuk, végeznek is a híres neves bogárírtással. Talán bement valaki, talán nem, talán bespriccelt valamit, talán nem. Ezért a tíz másodperces baszakodásért pakolunk utána fél órát vissza. Oda ment semmi jelét, nem látom semmiféle írtásnak. Hopp, de mégis egy fél négyzetméteres valami és a padlón, ott még egy kisebb folt, ami miatt még szigorú ukázt is kapunk, hogy öt napig tilos felmosni. Megértették? Nem hallom. Megértettük? Igen. Ez a híres bőri bogárírtás. Nesze semmi, fog meg jól. Permetezővel a hátán bejön egy barom és random spritzel hármat a sarokba meg a budiba. Az egész bogárírtás nem tart tovább tíz másodpercnél. Utána viszont rendszerint megindul a kibaszott bogári invázió, mert ha addig nem volt bogár, akkor utána az összes előbújik és napokig rágják a bőrünket, a tetves ágyi poloskák. December elseje. Már várom egy ideje azt a ruhacsomagot, amit még jól kértem, vagy két hete, de hiába, pedig többször mondták anyuék, hogy feladta. Ma végre megnézi a nevelőnő, miután többször is rákérdeztem. És kiderül, hogy már hétfő óta itt van, tehát négy napja, de sajnos nem kapom meg, mert nem szabvány. Nem postai MS méret, így nem fér be az átvilágító nyílásba, megy vissza a feladónak. Jól csak kétszer fizet, ide is vissza is, mert nyilván nem a BV fogja kifizetni. Ezzel el is buktam az egyszeri novemberi lehetőségemet a csomagra. Ugyanis csomagot egyszer fogadhatsz egy hónapban, és ha decemberi is csak egyszer van, így vagy ez jön újra, vagy a kajás webcsomag, mert havi egyszer csak az egyik lehet. Szóval hiába írtam le ötször nagybetűkkel a hivatalos papír mellett még pluszban, hogy M-es postai szabvány doboz, és maximum 5, azaz öt, tehát gyök 25 kiló. Nem ment át az üzenet, még a Jolcsi szerint ez az m méret nevetséges is. Az egész kibaszott börtön nevetséges, de ha ez a szabály, akkor tíz deka miatt is visszaküldik. Ezt kell felfogni. Rettenetesen kikészített az ügy. Szerettem volna érezni Jolcsi energiáit, illatát, kezének, gondosságának nyomát, hát ha még írt is valamit nekem. Már azt úgy is kiveszik. Tilos, és egyébként is le vagyunk tiltva. Nagyon szomorú és csalódott vagyok. Ez a látszólag bagatel ügy simán hazabassza az egész napomat. Fodrászhoz visznek. Alacsony, kigyúrt, köpcös, széttetovált, kopasz rász nyírja a fejeket. Gingisznek hívják. Mosolygós, fickó gömbölyű fejéből árad a derű, mintha otthon lenne. A hetedik emelet végén egy felszerelés nélküli, úgynevezett tiszta a zárkában vár minket, illusztris vendégeket. Te voltál -e a mizó ugye testvérem? Kockás bundába, igaz-e? Voltam hát. Hát de nagyon fajn vagy, tudtam én! Röhög. Én is röhögök. A nagyon tehetséges és írtó jófej farkas Franciska színművésznő kérésére vállaltam el nemrég ezt a rajoskodást Mizónak. Egy nagyon igényes kulturált roma rappel rásznak a klipjében. Miközben az alapfelszereltséggel nekikhez Csabinak, Gingis elmondja, hogy egyébként nem csinált semmit, csak valaki azt állította a szigeten, hogy ő meglökte, majd később felismerte fényképről. Most mondd meg, Móri, van ilyen? Csak mert többszörös visszaeső vagyok. És közben röhög. Otthonosan van itt. Csabi után Tibinek is lecsapja a haját a nullással, jövök én. Mondanám, hogy mit szeretnék, de megsértődik, hogy ő a szakember, és olyan jó csinál nekem, mint még senki. Ahhoz képest, hogy növeszteni akartam, amolyan hipster kosútra, ő stílfrizurát képzel el nekem, és is. Akármit is jelentsen a stílfrizúra. Itt nincs a elláta. A többiek röhögnek rajta, mint az állat. Megadom magam. Minél jobban hajtom a magamét, annál inkább megsértem a mestert, így én is poéra veszem. Mi a fasz tehetnék? Növeszteni amúgy sem megengedett a szakát és a hajat, mert az fogva kártya cserével is járhat. Az meg jó nagy csúmi, mert akkor se csomag, se telefon, se spejz, se semmi jó ideig. Elég gyorsan megvan velem is. Azt kb. érzem, hogy nincs nagy dráma, de azt is, hogy azért a megszokott szinttől jó messze van. A tükörben mégis konstatálom, hogy jobb azért így. A régi önmagamra ismerek. Kezd nőni a szüli napomon elbaszott szaká kezdemény. Két oldalt fel lett újra nyírva, hátul dettó nullással, a kosut szakából pedig egy elbaszott új repper tillett körben kontúrral. Pedig olyan szépen kértem, hogy ne legyen kontúr, mert nem komázom. Mindegy neki csak így tudja. Ez van. Majd kinő... December másodika. Neki kezdek megvarni a szanaszét szakad Jackie-met Csabi varró készletével. Fél óra alatt össze is hebrákolom a nagyját, amikor jön értem a szintes. Ügyvéd? Na végre. Kimegyek a papírjaimmal, és az az ügyvéd jön, akire számítottam. Ismerős arc, szemöveges, vékony, joviális forma, Kevicki István. Nem gondoltam, hogy itt fogunk találkozni, mondja a szokásos plexipaci Pacsi után. Mit keresek én itt, István? Nagyon korrekt, egyenes nyílt ember. Nem kertel az ügyemmel kapcsolatban. Nem olyan gáz az ügyed, mint ami erre számítottam. A magyar törvények szerint azonban kábítószer kereskedelmet valósít meg, aki kínál, átad, forgalomba hoz, vagy kereskedik. Az első háromnál egyáltalán nem szükséges pénzmozgás ahhoz, hogy a kereskedelem tényállása megvalósuljon. Tehát, ha én egyszer az életben készségesen és ingyen átnyújtok egy spanglit egy barátomnak egy házi bulin, vagy akárhol, hogy szívjon belőle egy slukkot, akkor a jog szerint kábítószer kereskedő vagyok? Pontosan. Azt a kurva éget. De van más rossz híre is. A február 23 sajnos nem túl valószínű, mondja a lehetséges szabadulásomról. Mindent elkövetünk, de sokkal inkább esélyes a plusz két hónap hosszabbítás. Tehát inkább arra készüljek, hogy április 23-a, vagyis összesen fél év, esetleg kilenc hónap. Ez azért rendesen odabasz. Bár nem éregészen egészen de így halva egy hozzáértő szájából azért érzékenyen érint. Fuck. Az kurvasok. Írtósok. Bár még mindig jobb, mint több év. Ez is biztos. Nem szabad ezen kattogni. Muszáj összeszednem magam. Erősnek kell maradnom, még ha nehéz is. De nem lehetetlen. A fél évvel megúszom ezt a tébolt, Hálás lehetek még mindig, azt hiszem. December negyedike Már éppen összeszedem magam a tegnapi hírek után, amikor telefonon beszélek anyuékkal, és derültékből villámcsapásként ér. Jolcsi kiszállt. Hazaküldte a kevicskitől kapott számlát, mégsem óhajtja kifizetni. Se azt, sem mást. Az otthon hagyott 53 ezer euróm nincs meg. Továbbra se. Paf. Ez váratlanul ért. Most milyen fasz van? El kell őt engednem. Mit tehetnék, ha ő így döntött? December 5. -e. Tegnap este óta, amióta Jolcsi kiszállt, megállás nélkül kattogok megint. Annyira tehetetlennek és elesetnek érzem magam, mint az elmúlt 46 napban csak nagyon ritkán. Nem tudom, mit tévő legyek, így pláne, hogy nincs semmi lehetőségem beszélni vele, védekezni, de minimum megbánni, megszánni őszintén, amit vele is velünk tettem. Kegyetlen, kíméletlen történet. Utólag megmagyarázhatatlan, menthetetlen, talán megbocsáthatatlan. Pedig csak egy barom vagyok, aki elboszta. De nagyon. Ám a büntetés, amit már töltök is, amit már megkaptam, nem tudom, méltányos -e. És az a plusz büntetés, amit Jolcsitól most kapok még, méltányos lesz-e. Tényleg börtön jár ezért? Fegyház? Ilyen durva lettem volna? Ennyire szemét? És mit érdemlek még? Mit kapok még? Az összes vagyonom elvesztését a sok hónap vagy év mellé. Tényleg ezt akarod? Tényleg ennyire megbántottalak? Rohadjak meg? Dögöljek meg? Mert képtelen voltam uralkodni az ösztöneimen, a génjeimen, a gyerekkori traumáimon, a férfiatlanságomon, a leküzdhetetlen vágyaimon, a zsigereimen. Próbáltam, erőltettem a monogámiát, de kedvetlen, boldogtalan kiéget lettem tőle. Nem bírom. Belefulladok. Esküszöm, hogy csináltam, amíg bírtam, de az ősi ösztönök nyertek mindig, mióta élek. 33 éven mindig, mindenkivel mindenhogy. Ez a bűnöm, a gyengeségem, a csökevényem, a megbocsáthatatlan tragédiám. Milliószor beszéltünk erről. Sose lettünk egy platformon ebben a témában. Te nő vagy, én férfi. Hogyan is lehetnénk? Sose volt farkad, nekem meg puncim. Lehetséges egyáltalán valaha, hogy a nő igazán megértse a férfit is fordítva. Ezekkel a roppan terhes gondolatokkal telik az egész napom, az egész estém, még a hülye nagy ő döntőjére se nagyon tudok kizökkenni. Nézem, mennyire kamu ez az erőködés, ez a fals szerelem, a nagy őség, Mennyire hiteltelenül játsza Árpa Attila is a hősszerelmest? Mennyire a képmutató ez az erőltetett lamúr, és milyen megalázó lehet a lányok számára egymással versenyezni egy férfi kegyeért, főleg egy egész ország előtt plánban? Kínos, kellemetlen, nőietlen, embertelen és istentelen egy ilyen tévéműsor főműsoridőben. Hová jutott ez a társadalom? Micsoda erkölcsi fertő, hogy nyilvánosan nők hajtanak pasira ennyire aljas alantas módon. Hazú, kamu, pénzszagú kurvákodás ez az egész igazi TV2 színvonal. Első találkozás A nagy szenvedélyes szerelmekre jellemző villámcsapás pár másodpercbe sűríthető élet. Amikor két tekintet összevillan és kilép az idő a medréből. Amikor egy pillanatra végig bizsereg a bőrödön a felismerés, hogy ezzel most elkezdődött valami visszavonhatatlan, felsőbb hatalmak által elrendelt közös élmény, kikerülhetetlenül. Na, nekünk ilyen rohadtul nem volt. A backstage mékas. Rendkívül bonyolult folyamatok, színtere, káosznak látszó, de tűpontos ritmusban működő rendszer. Ha kívülállóként néznél be, durván meglepődnél, hogy miközben kint szól a dögöz zene, villognak a vakuk, tapsol a közönség, profil riszálnak a modellek, bent megy a szélsebes, öltözés, ideges, mink kiigazítás némi kurva anyázással tarkított kapkodás, mert a divat bemutató nem nyugdíjas program. 2003 telé járunk. A nagy ő szereplőinek rendezett divatsó jelentős média figyelmet kap. A 18 lány ugyanúgy pont olyan megalázóan odaadó fegyelemmel sorakozik, mint a rózsacseremónián. Van már benne gyakorlatunk. Ez volt az első nagy ő Noszáj Sándorral a TV2-n. Friss, ropogós romantika, amit akkoriban még két kanállal kajálnak a nézők, Lévén semmi rutinjunk a kereskedelmi csatornák szemfényvesztéseiben. A sú előtt nem sokkal az egyik csaj, szőke, nyúlánk, formás, már a műsorban is a flegma nagyszájú, rábök a kapott kreációra, amit a divattervező személyesen osztott ki nekik. Jól, megnézi, majd így szól. Én ezt nem veszem fel. Egy pillanatra megáll a világ. Mi az, hogy nem veszed fel? Értetlenkedik a kiemelkedő művészekre jellemző arroganciával a divat tervező maga, akinek a nagy mű alkotása közben váratlanul figyelmet kell fordítania egy parányi kavicsra, ami megakasztotta a gépezetet. Herceg Zoltán. Ez a neve. A szőkelány ismerte már a magazinokból. Magas, feltűnően dizájnolt férfi színe szemüvegben, madár fészekszerű dúshajjal, Döbbenetes temperamentummal. Igazi jelenség. Sokaknak feldolgozhatatlan élmény a kétezres évek Magyarországán. De könnyen lehet, hogy napjainkban is. Te itt azt veszed fel, drágám, amit én mondok. A szőke állja a dühött pillantást. És pont annyira flegma, amennyire a helyzet egyáltalán nem kívánja meg. Azt hiszem más esetek leírásánál az olaja tűzre kifejezést használnánk. Ez totál előntelen, én ezt nem veszem fel. Figyelj már! Csottant fel, ingerülten herceg. Ki mondta neked, hogy itt te döntheted el, mi az előntelen? Ez a sztori most nem rólad szól, drágám, ez az én bemutatóm. Egy pillanatra állj már meg gondolkodni hátha sikerül. Azért, mert tíz perce ismer az ország, még nem vagy világsztár. Nem, de ez akkor is előntelen, és gondolom neked is számít, hogy milyen sikere lesz a cuccainnak. Herceg megtorpan, és megtorpanását síri csend követi. A lányok kárőrvendő pislogással figyelik, hogy itt most valaki csúnyán meg lesz alázva. Ingerülten megigazítja a szemüvegét. Nem hiszi el, hogy ez a beszélgetés megtörténhet, és most ebben részt kell vennie. Kiabálni kezd széttárt karral, a rá annyira jellemző gyors, hosszú léptekkel átszelve az öltözőnek berendezett területet. Ki ez a hisztis picsa, mit képzel ez magáról? Hát ilyen a világon nincs. Szép lenne a kárd Lagerfeldnek, a modell elmondaná meg, miben megy fel a kifutóra. A táv, mérnökök, világosítók, öltöztetők, és aki csak arra jár, behúzott nyakkal teszi a dolgát. Senki sem lenne szívesen a kis tv 2 aki éppen most seperteti le magát a világot jelentő deszkáról. Aztán a divattervező újra a lány felé veszi az irányt, és neki is felteszi a kérdést. Mit képzelsz magadról, ki vagy te? A modell mozgó próba baba nem beszél, nem okoskodik. Öltözik, kimegy, profi elvégzi a dolgát, mosolyog, visszajön, vetkőzik, megint öltözik, és szépen kiszambázik újra a kifutóra. Ez a feladat, ennyi, nem bonyolult. A lány vérfagyasztóan flagma marad. És te mit képzelsz magadról? Te ki vagy? Úgy nézel ki, mint egy papagá. Életemben nem láttam még nálad nevetségesebb pasit. Nehogy már te mondd meg, mi a divat? Igen? Akkor húzz innen a picsába, drágám. Szevasz, ki lehet takarodni. Nem kell itt rontani a levegőt, az értékes meglátásaiddal, oké? Okay? Ennyi volt itt a szereplésed a viszont nem látásra. Madrága, te nem kapsz rózsát. A többi lány felvihog a frappás párhuzamon, de ugye ez a műfaj nem a női szolidaritásról szól. A lány megrántja a vállát, a földre dobja a színes holmikat, és hátra sem nézve kisétál. Ja, ha még nem említettem volna, én vagyok a szőkelány. Én vagyok az egyik modell a másfél tucatból, a mozgó próbababa, a hisztis picsa, az okoskodó amatőr, a nagy ő biokelléke. Miért szegődik el egy mai nő sokad magával egy ilyen fals, hamupi történetbe, ahol szigorú forgatókönyv határozza meg, kire lesz végül jó az üvegcipellő? Miért lehet érdekes egy értelmes nőnek az, ha része ennek a borzalmasan degradáló felállásnak, amelyben mint egy hárem hölgyként egyetlen férfiért kell megküzdeni? Versenyszellem? Játék? Az egók harca? Belénk kódolt szervilizmus, hogy a férfinak engedelmeskedni kell? Vagy ez nem is az értelmes nők műsora? Nos, a többiek indokait nem ismerem, de a sajátommal tanulságként szolgálhatok. Válásom után friss harmincasként már úgy éreztem, pontosan tudom, mit akarok. A divat és szépségipar családi biznisz volt. Ott erősödtem meg. Az vértezett fel kellő szakértelemmel és magabiztossággal, hogy folytassam ezt az utat, de immár a saját vállalkozásomként. A kisvárosi szépségközpontban dolgoztam az olcsó és gyors varázslatok origójában, ahová özölött a szépülni vágyó közönség. Egyszerűen csak ki kellett találnom, mit kezdenék ezzel a divatra, szépségre vágyó, engedelmesen áramló tömeggel. Végül az országosan hirdetett nagy ő lett a válasz az univerzumba suttogott kérésemre. Akkor még elhittem, hogy ez jó lesz nekem. Nincs pucérkodás, nincsenek vállalhatatlan helyzetek, nincs méltatlan szereplés, mégis megmutathatom magam, megmérettethetek egy ismeretlen terepen, és országos ismertséget szerezhetek. Ez volt az első találkozásunk Zolival. Az első igazi találkozásunkra aztán még sok-sok évet kellett várnunk. Jolcsi, vagyis Varga Marianna volt az egyetlen az egész lánybrigádban, aki nem volt hajlandó fölvenni a ruhámat, mert ő neki az nem tetszett. Elmerészelt küldeni a picsába, hogy már pedig ő azt fel nem veszi. Na én meg elkezdtem vele üvöltözni, hogy az soha nem a modell dönti el, hogy a divattervező kire milyen ruhát ad, Azért álljon már meg a világ, nem úgy megy az, hogy a nyúl viszi a puskát. Persze a többi tizenhét lánynak egyáltalán nem volt ezzel problémája. Mert a modellnek az a dolga, hogy felveszi a tervező ruháit még akkor is, ha neki nem tetszik. Szóval Jolcsi akkor is fordítva ült a lovon, teljes mértékben. És közben állította, hogy én ülök fordítva a lovon, mint divat tervező. Fogalmam sincs miért jelentkezett a én semmi pénzért nem szerepelnék ebben, ha jó már nincs. Pedig kurvára jól jönne, amit ezért kaphatnék. Ebben a pillanatban nem állok túl jól. Az otthoni készpénz kámforrá vált, a számlán lévő pénzem elérhetetlen, és a lefoglalás réme fenyegeti. December 6-a Ma csomagom jön végre. A visszaküldött, illetve újraküldött csomag jocsi csitól. Öröm és boldogság Pont Mikulásra, hurrá De az örömem nem tartó sokáig Sajnos nem azt kaptam, amit kértem Kivéve a könyvet, a korszakot. De se cipő, se síkabát Helyette olyan cuccok, amiket nem szeretek És nem is tudok itt használni Vagy szűk, vagy kicsi, kinőtt, kényelmetlen Vagy fehér és koszolódik a viaszos füldogót elkobozzák, kibasszák a szemétbe, mint egy darab szart, mert tiltott eszköz, pedig az lett volna a legfontosabb az alváshoz. WC-papír is van a kibaszott csomagban, négy tekercs, amit szintén azonnal kibasznak, mert annak a küldése nem megengedett. A helyre pont elfért volna a pár cipőm, amit viszont kurvára kértem, és nagyon fontos lett volna. Szappan fogrém szintén jött... Bár nem kértem, és azt is azonnal kibasszák. Összességében mély csalódottság és szomorúság. Dühömben nagyot rúgok a nagy fehér zsákba, amit teletöltöttem a dobozból átpakolt nagyjából felesleges cuccokkal. A büdös kurva életbe. Annyira szépen, és olyan érthetően, egyszerűen, tő mondatokkal írtam le, hogy mire van szükségem. Mintha direkt szopadna, baszd meg. A börtönben minden egyes tárgynak hihetetlen nagy jelentősége van. Mert amit kérek, az kell. Én tudom, miben kényelmes feküdni, miben kényelmes sétálni, miben kényelmes edzeni, mi az, ami kevés helyet foglal és praktikus, mi az, amit nem sajnálok, hogy tönkre megy, mi az, amire a világon mindennél jobban szükségem van. De még véletlenül sem azt küldi be, hanem azt, ami kurvára fölösleges és haszontalan. Az egész napomat tönkre bassza. Szar, fölösleges faszom cuccok jöttek be, amiket nem tudok használni, ráadásul a felét kibaszták a szemétbe. A szemem látára baszták ki a füldugókat, mert tiltott a használata. Azért, mert egyes rabok kábítószerrel itatják át, a fülükbe dugják és beállnak tőle. A Lilium kertben nyár végén közösen vásárolt bioszappan is ment a szemét be a szívem szakadt megérte, ugyanis nem kértem. Tehát, ha nem kérem, akkor nem kell. A ruhák meg teljesen mások, mint amiket kértem. Mind használhatatlan, mind. Mint a pink zokni. Nem idevaló baz meg a rózsaszín zokni. Nem börtönbe való a kurva életbe. A rózsaszín zokni meg a piros zokni miatt halába szopatnak. Röhög rajta a felügyelő, röhögnek rajta még a zárkatársaim is – Odakint az indigó két brokát öltönyhöz, rózsaszín ingel és fehér cipővel a pingzokni egészen más. Sét a Csabival. Tibi ügyvédet vár, nem jön velünk. A terminál természetesen most sem működik, de legalább süt a nap. Egy hete nem láttam a napot. Mostanság este vagy késő délután visznek minket sétálni, ami elég hervasztó. Az elkülönítőben egy szomorú szemű, aléltekintetű, boci szemű, fiatal kopasz srác. Kovács Attila. Felügyelő bácsi! Kiabálja egyfolytában, mint egy értelmi fogyatékos. Azonnal megsajnálom. Csabi int, hogy azért rafkós ez a srác, senki nem vágja, hogy tényleg hülye, vagy csak megjátsza magát. Ha utóbbi, akkor mindenképp Oszkárt érdemel. El is kezdi rázni a rácsot a marhája, és közben égtelenül kiabál. Felügyelő bácsi! Intünk, hogy ne cirkuszoljon, mert meg fogják verni. Miért fogtok megverni? Nem mi bazd meg, nem mi verünk meg, hanem az őrök, ha nem viselkedsz rendesen. Ja. Nehezen jut el a mesüge agyáig. Elkülönítőn van, nehezen bírja. Össze akarja verni a saját fejét, mint ahogy össze is verte sokszor. Ezzel próbálja kikényszeríteni, hogy vigyék vissza az árkájába. Húsz nap fogdát kapott a marhája. Ebből tizenkettő már letelt. Nem tudni mit vétett, de állítólag képes egész nap verni a fejét a vasajtóba Cigiért vagy bármi másért. Állítólag otthon a szüleit, rokonait, szomszédjait terrorizálta. Eléggé drogozott agya lehet a marhának, Nehezen fogja fel a kinti világot. Most is össze van verve a feje. Vérzik a homloka, sebb az egész pofája. Nem tudni, hogy a társai vagy az őrök hagyták-e helyben. Állítja, hogy csak azért dörömbölt, mert az társai meg akarták ölni. Mondjuk, ha egész nap egyfolytában cirkuszol, ez valahol érthető. Nem ide való. Biztos, hogy a pszichiátriára vinném nem a börtönbe. Ahogy kinéz szegény, szerencsétlen barom, mindent beszedhetett, amit csak talált. Elmegy úgy intézetben lenne a helye.